До якого політиканства чи дурості потрібно? Пробачай, сташе. Кляті нерви заговорили. Зінарій Васильович охопив зв'язкових руками, поцілував, а сам себе вилає в думці, як ми мало знаємо тих, чи є багаття руками горить для добрих людей. Як часто хитромудрі радники накидають тінь чи підозру на людину, що мовчазно і вірно іде за своїм плугом. Такий вже я гарний, здивувався, ніякого посміхнувся чоловік. Гарний не те слово, красень. Стах покрутив розкустреною зі сну головою. Своїй матері і я здавався красеним, «А от дівчата мене дуже, то не увольняєте мене зі служби, за яку буду мати аж тридцять днів тривоги на один місяць. Не увольняю, дорога людина, і каюсь, що про таке заговорив із тобою. Може, воно так і треба?» «Непевне, сказав Стах, щоб потім не було накриву, бо не одного тепер налякали ті мундири з черепами і хрещеними костями» та мертві черепи і кості, на які дивитися гидно не здолають живих людей. До хатини з пательною і хлібом увійшла Оксана, а Миколка приніс тарілки і ложки, стах із якої закутка дістав барильце з башняком. Чи не спробуємо цього торішнього зілля? Воно ще в мирну годину настоювалося. Не варто, відповів Зіновій Зіновій Васильович. Може, й не варто Але я сьогодні випив би На щось натякнув устах. А на що Сагайдак так здогадався? І чого в нього вискочили дурне слово про суд? Тоді наливай Господар підняв барильце і налив вишняку у полумисок А далі розлив у склянки Почеркувався з дружиною і гостем За віру Щоб згинула невіра і недовіра За віру і Сагайдак приязно поглянув на Оксану. Перелякав тебе красуни. Кіні пройшлися по її обличчі. Так і перелякали. Що поробиш, така настала година. Та дивлячись на тебе, і тепер запитаєш, де тільки береться жіноча краса. Навіть прижурена. Ой, не кажи такого. То не буду. І згадав Ольгу, і хвилину прощання з нею, а то, що біля воріт. Як вона там? Коли Оксана і Миколка вийшли з хатини нестак запитав. Де ж вас тепер, коли старе місце завалилось розшукувати? Сагайдак зітхнув. Ось і я думаю над цим. Думок багато, а толку поки що мало. Вони помовчили, потягнулись до Курева, Згодом стах про бубонів. А що коли вам на якийсь час перебратися в болота? Там у давнину і від орди ховалися люди. У цьому гиблому місті я знайшов би сухі острівці де перші літували журавлі. Ти ще пам'ятаєш їх? Пам'ятаю. То гарна і обережна птиця. Таким і партизан повинен бути. Сагайдак подумав, згадав болота, згадав і журавлів ще двадцятого року, і знову на думку спала Ольга. Чи не тому, що її хата стояла невдалік від болота? «Що ж знаходь, старше сухі острівці, там, певне, буде сховок для поранених. А нам треба в лісах шукати собі місце, щоб ворога бити. Ми не маємо права ховатися у болотах». І то, правда, одразу погодився з тах. Я сьогодні піду з Миколкою на болото. Зінарій Васильович занепокоївся. Не треба з Миколкою. Йди сам. А все-таки краще з Миколкою, бо таке життя. Не стане мене дитина замінить. І як задощить, то туди зможе добратися тільки малоліток. Не знаю, що й сказати на це. Нічого не треба казати. Миколка теж збирається битися з фашистами. Вже дві гвинтівки з набоями має.